Розділ 39 Павутиння плетеця Ранд дивився на вуличний натовп згори, з віконця своєї кімнатки під самісіньким дахом благословення королеви. Гамірна людська ріка швидко текла в одному напрямку, а над нею коливалися вимпили. Майоріли червоні прапори, на багатьох з поміж яких пишався здиблений білий лев. Кеймлінці і чужинці. Всі бігли разом. І наразі ніхто не виказував бажання дати сусідові по голові. Схоже, сьогодні їх усіх об'єднала спільна мета. Ранд повернувся від вікна, розпливчись у посмішці. Він чекав на цей день. Більше за нього він чекав тільки на ту мить, коли побачить еґвень та перена живих, здорових, і вони почнуть зі сміхом розповідати про свої пригоди. То ти йдеш? запитав він укотре. Мед, згорнувшись клубком на ліжку, набурмосано зикнув на нього. Поклич із собою того траллока, свого нового приятеля. Кров та попіл мета, він же не траллок. Ти просто вперся, наче баран у сіну. Скільки можна торочити цю дурню? Світло, наче ти раніше ніколи не чув про огірів. Так, я ніколи не чув, що вони викопані тралоки. Мед зіщулився ще сильніше і зарився обличчям у подушку. Дурний уперт. пробурмотів Матіврант. Скільки ти ще будеш тут ховатися? Я не збираюся вічно тягати тобі їжу цими сходами. І скупатися б тобі б не завадило. Мет завовтузився на ліжку, наче хотів глибше в нього заритися. Ранд зітхнув і попрямував до дверей. Кличу востаннє. Ходімо разом. Мете, я йду. Він постояв у дверях, сподіваючись, що приятель передумає. Але Мет навіть не вирухнувся. Двері зачинилися. Ранд постояв у коридорі, тримаючись рукою за двері. Майстер Гіл казав, що за дві вулиці від Корчми мешкає одна стара, матінка Граб, котра торгує зіллям. А до того ж ріже пуповини, доглядає за хворими і ворожить. Це трохи скидалося на те, що має робити мудриня. Найнів. От хто міг би зараз допомогти Метові. А натомість у нього була лише матінка граб. Але привезти її до благословення королеви означало би привернути зайву увагу, якщо вона взагалі погодиться прийти. А це погано і для неї самої, і для них із метом. Травникам, знахарям та ворожбитам у Кеймліні наразі краще було не висовуватися. Люди були налаштовані вороже, до тих, хто займався цілительством чи провіщав майбутнє. Кожну ніч на чиїхось дверях з'являлося ікло дракона, нашкрабане рукою невідомого злостивця, а інколи з'являлося навіть удень, І народ, збурений криками про друга морока, міг легко забути, хто лікував їх від гарячки, чи прикладав припарки до їхніх хворих зубів. Такий настрій панував у місті. До того ж, Мет і не був хворий по-справжньому. Він з'їдав усе, що приносив Ранди з кухні. А от з чиїхось інших рук брати їжу він не став би. Хлопець ніколи не скаржився, що у нього щось болить, чи що його лихоманить. Він просто відмовлявся виходити з кімнати. Утім, Ранд сподівався, що сьогодні Мет усе ж таки піде до міста. Ранд накинув на плечі плащ і поправив пояс, так, аби меч, загорнутий у червону тканину, не впадав в очі. Спустившись сходами, він зустрів майстра Гіла. Той саме збирався піднятися і поговорити з ним. «Хтось розпитує про вас у місті», – сказав він, не випускаючи з рота люльки. Ранд відчув у серці сплеск надії. «Розпитує про тебе і твоїх друзів. Називаючи кожного на ім'я, найбільше розпитує про трьох юнаків. Схоже, ви, хлопці, дуже йому потрібні. Надія поступилася місцем тривозі. Хто він такий? спитав Рант. Він знервовано подивився вздовж коридору в обидва боки. Коридор аж від дверей до зали і дверей, що виходили в провулок, був порожній якщо не брати до уваги. Їх із майстром Гілом. Імені його я не знаю. Тільки почув про нього. Рано чи пізно я чую про все, що відбувається в Кеймліні. Це жебрак. Корчмар не схвально хмикнув. Кажуть, він ніби не з розуму. Втім, це не може завадити йому отримати пожертву королеви навіть у ці важкі часи. Під час свят королева розкидає пожертви власноруч, і не буває такого, щоби комусь відмовили. В Кремліні ніхто не має потреби жебракувати. Навіть людина, яку повинні заарештувати, не може бути затримана в той час, коли їй надається пожертва королеви. Може це хтось із друзів Морока? Неохоче припустив Ранд. Якщо друзям Морока відомі наші імена, тоді... У тебе бздур щодо цих друзів Морока, хлопче. Звісно, з ними можна стикнутися, але не варто вважати, наче все місто аж кишить ними, тільки через те, що білоплачники всіх накручують. Ви знаєте, які чутки ці ідіоти поширюють наразі? Химерні постаті. Ти можеш повірити в цю маячню? Химерні постаті шастають навкруги міста вночі. Корчмаря так насмішила ця думка, що він розреготався, тресучи своїм величеньким черевом. Рандуж було не до сміху. Хаям Кінч теж казав про химерні постаті, і це тоді, коли неподалік чатував щезник. Що за постаті? Що за постаті? Звідки я знаю? Химерні та й край. Можливо, тралоки, людина морока, Лівстерін родича вбивця власною персоною. Повернувся, набувши зросту 50 футів. Яких химер можуть нафантазувати собі люди, якщо їм втелющити в голову такі думки? Як ти гадаєш? Нас це не обходить. Майстер Гіл на мить затримав погляд на ранді. Зібрався до міста, Геш? Що ж, маю сказати, що я туди не попруся навіть сьогодні. Але навряд чи в корчмі залишився ще хтось, крім мене. А твій приятель? Мед почувається не дуже добре. Може, пізніше. Що ж, хай так. А ти, дивись, будь обережний. Навіть сьогодні вірні підданці королеви будуть у місті в меншості. І хай спопилить мене світло якби я колись повірив, що доживу до такого. Краще тобі піти провулком. Навпроти корчми розсілися ті кляті почвари, ті зрадники, і спостерігають за моїми вхідними дверима. Вони знають, на чиєму я боці. Світлом присягаюся». Ранд висунув голову, і перш ніж вийти з корчми, дослідив провулок в обох напрямках. У тому кінці провулка, що виводив на вулицю, стояв кремезний чолов'яга, найнятий майстром Гілом. Він спирався на спис та з показною байдужістю спостерігав за народом, що швидко пробігав повз нього. Ранд знав, що він тільки вдає брак пильності. Очі цього чолов'яги, наймення Лемгвін, бачили усе з-під важких приспущених повік. А рухатися попри свою бичачу статуру, він міг і котячою стрімкістю. Він також вважав, що королева Моргейс є світлом, яке набрало плоті і крові, або чимось близьким до цього. І навколо корчми благословення королеви, таких, як він, було розставлено не менше дюжини. Коли Рант наблизився до кінця провулка, Лемрвін нашорошив вуха, і ані на мить не відірвав пильно байдужих очей від вулиці. Ранд знав, що той почув його наближення. «Хлопче, сьогодні тобі й варто бути насторожі!» Прошурхатів він так, наче в ночовках золотошукача пересипався пісок. «Коли почнеться Веремія, ти би краще згодився тут, ніж валявся десь із ножем між лопаток!» Ранд зернув на здоровання, утім не дуже й дивуючись. Він намагався, аби його меч не впадав в око, але вже не вперше люди майстра Гіла натякали йому, що розраховують на нього в сутичці. Лемгвін не відповів на його погляд. Його робота полягала в тому, щоб охороняти корчму. Це він і робив. Запхнувши меч глибше під плащ, Ранд приєднався до людського потоку. Він побачив тих двох типів, про яких казав корчмар. Вони стояли на перевернутих діжках на тому боці вулиці, просто навпроти корчми, аби бачити вхідні двері поверх голів. Схоже, вони не помітили, як він вийшов з провулка. Вони не приховували на чиєму боці, поза як обгорнули білою тканиною та перев'язали червоними шнурами не тільки мечі, а й почепили білі пов'язки на рукави і білі кокарди на капелюхи. Пробувши в Кембліні короткий час, Ран дізнався, що червоне драпування на мечі, а також червоні нарукавні пов'язки та кокарди означають вірність королеві Моргейс. Біле ж носили ті, хто вважав, що у всіх негараздах провинна королева, оскільки вона пов'язана з Айс Седай та Тарвалоном. Саме через це нема погоди і врожаю не буде. Може навіть... Ілже дракон з'явився саме через це. Ранд не мав жодного бажання вплутуватись у політичні чвари в Кеймліні. Але тепер було вже надто пізно. Він не обирав чийсь бік. Так сталося. Випадково. А міжусобиця в місті зайшла надто далеко, аби хтось міг залишатися поза політикою. Навіть чужоземці прикрасили свої капелюхи та плащі пов'язками-кокардами. Та обгорнули свої мечі. І білого було більше, ніж червоного. Може, хтось із чужинців мав і інакші погляди, але перебуваючи далеко від дому, вони не хотіли йти наперекір настроям у місті. Ті чоловіки, які підтримували королеву, мали триматися купно, аби захистити себе. І взагалі перебувати на вулицях їм було не дуже безпечно. Але сьогодні все було інакше. Принаймні, на перший погляд. Сьогодні Кеймлін святкував перемогу світла над тінню. Сьогодні до міста мали доправити лужа дракона. Поставити його перед очі королеві, перш ніж відіслати на північ. У Тарвалон. Цей бік справи не викликав суперечок. Хто ще, ким Айсседай, здатний був упоратися з чоловіком, який справді міг викликати єдину силу? Всі це розуміли. Але ніхто не хотів це обговорювати. Світло побороло тінь, і солдати Андору були в перших лавах переможців. На сьогодні лише це мало значення. На сьогодні про все інше можна було забути. Та чи можна? Ранд у цьому сумнівався. Натов поспішав, співаючи, вимахуючи прапорами. Але чоловіки, що мали на собі червоне, Трималися тісними кубками. По десять, двадцять осіб, а жінок і дітей із ними не було. Хлопцеві здавалося, що на одного підданого, який виказує свою вірність королеві, припадає десятеро тих, хто убрався в біле. Але не вперше він пожалкував, що дешевшою виявилась не біла тканина. Та чи допоміг би тобі майстер Гіл, якби ти заявився до нього, розцяцкувавшись у біле? У щільному натовпі Ханини було не уникнути. У цій товкотнечі навіть білоплачники не мали навколо себе острівців вільного простору, як зазвичай. Під час того, як юрба несла ранда до середмістя, він почав помічати, що не всю ворожість було взято в шори. Хлопець бачив, як одного з дітей світла штурхонули так, що той ледь не впав. Білоплачник втримався на ногах і відкрив булорота вилати чоловіка, що з ним зіштовхнувся. Але цієї миті інший перехожий налетів на нього, навмисне вгативши плече. Перш ніж сутичка отримала подальший розвиток, супутники білоплащника витягли його з середини вулиці в бік і, про всяк випадок, зайшли в один із будинків. Усі троє виглядали розгубленими. Обличчя їхні виказували то звичні для них злість і зневагу, то нерозуміння, що відбувається. Люди швидко проминали їх, наче нічого не помічаючи, а може й насправді не звертаючи на них уваги. Ще два дні тому ніхто би не насмілився так обійтися з дітьми світла. Мало того, Ранд зрозумів, що ті, які налетіли на білоплащника, мали білі кокарди на своїх капелюхах. Побутувала думка, начебто білоплащники підтримують тих, Хто виступає проти королеви і її радниць із Айсседай. Але це вже не мало жодного значення. Люди наважувалися на вчинки, які раніше їм і на гадку не спадали. Сьогодні вони штовхнули білоплачника хто зна, можливо, завтра вони скинуть королеву. Раптом Рандові захотілося, щоб поруч було більше чоловіків з червоними кольорами на їхньому одязі. Затиснутий між власниками білих кокард та нарукавних пов'язок, він почувався дуже самотньо. Білоплачники помітили, що він на них дивиться, і своєю чергою виклично втупилися в нього. Він поспішив геть, дозволивши натовпу, що виспівував на все горло, затягти себе вглиб, а згодом і сам долучився до співу. Леве білий уперед Лев білий уперед. Білий лев перемагає. Тінь на битву викликає. Риком царственним своїм. Знає. Знає ворог кожний. Білий лев непереможний. Маршрут, яким мали вести лжедракона вулицями Кеймліна, був відомий кожному. Проїжджа частина цих вулиць залишалася вільною від народу. Для чого... Вздовж вишикувались зімкнені лави гвардійців королеви та пікінерів, але за їхніми спинами народ стояв стіною, окупувавши і вікна, і підвіконня, і навіть дахи. Ранд протовплювався до середмістя, намагаючись протиснутися ближче до палацу. Мав він сподівання побачити, як лжедракона приведуть до трону королеви. Побачити одразу і лжедракона, і королеву вдома він про таке і мріяти не міг. Серед міста розкинулося на пагорбах, і тут збереглося ще багато з того, що свого часу збудували огіри. Якщо у новому місті вулиці здебільшого бігли куди їм заманеться, утворюючи приголомшливий лабіринт, то тут вони повторювали вигини пагорбів. Так, наче були з ними одним цілим, завдяки плинним підйомам та спускам. З кожним поворотом очам відкривалася нова дивовижна перспектива парками можна було милуватися під різними кутами а іноді навіть згори а вони являли очам усе нові й нові візерунки щоправда наразі лише ДНД побрискані зеленим в ряди годи раптом удалені вигулькували вежі їхні викладені кахлями стіни виблискували та мінилися на сонці сотною кольорів Інколи з якоїсь тераси очам відкривалося усе місто, аж до пагорстих рівнин та далеких лісів. На все варто було подивитися, якби не людська ріка, що тягла його за собою, не даючи змоги роздивитися як слід. А серпантин вулиць не дозволяв побачити, що ж там попереду. Разом із натовпом Ранд завернув ще раз, і ось він, палац. Вулиці, йдучи за рельєфом, тяглися спіраллю все вище і вище, доки не добігали до нього. Палац наче вийшов з менестралових казок, з усіма своїми променистими шпилями, золотими банями, кам'яним мережевим стін, з прапорами Андору, що тріпотіли з кожного виступу. Він височів на верхівці пагорба, наче увінчуючи все місто, всі види, всі перспективи. Він здавався радше витвором натхненного скульптора, ніж звичайних будівничих. З першого погляду Ран зрозумів, що ближче до палацу йому не підібратися. До нього нікого не підпускали. Королівські гвардійці стали обабіч воріт за слоною в десять шеренг. Білі стіни, балкони та башти теж червоніли оторочкою з гвардійців, що завмерли недвижно, притиснувши до грудей. У блискучих обладунках спрямовані на натовп луки. Вони були наче почесна варта, теж з менестрелевих казок. Проте Грант розумів, що вони стоять тут з іншою метою. Гамірний натовп, що стояв уздовж вулиць, був майже монолітним у своїй одностайності. Загорнуте в біле мечі, білі стрічки навкруги кавів, білі кокарди. Тільки Денедевсу суцільну білу стіну вкраплювалися червоні камінці. Гвардійці в червоному тонкою загородою стримували розбурхане біле море. Відмовившись від сподівань, ще хоч трохи наблизитися до палацу, Рант узявся шукати місце, звідки він міг би скористатися перевагою свого зросту. Йому не треба було проштовхуватися вперед, аби все побачити. Натовп не стояв на місці. Він коливався, пульсував, хтось пхався наперед у передні ряди, хтось подавався назад, сподіваючись зайняти вигіднішу позицію. Пересуваючись таким чином, Ранд опинився лише в четвертому ряду витріщак. І всі, хто стояли ближче до проїзної частини, були нижчі за нього чи не на голову. Це ж стосувалося і пікінерів. Ранд був чи не найвищий у всьому натовпі. Навкруги нього йорбилися люди, обливаючись потом в такій тисняві. Ті, хто опинився в нього за спиною, почали нарікати, що нічого не бачать, і пробували перебратися на інше місце. Ранд прикипів до свого місця, утворивши разом із сусідами праворуч та ліворуч непорушну стіну. Це місце його цілком задовольняло. Коли лжа дракона провозитимуть повз, він зможе добре роздивитися обличчя цього чоловіка. Раптом, наче бережі, пішли по протилежному боці вулиці іще далі, аж до воріт у нове місто. Там, де вулиця вигиналася, закружляв людський вир, подаючись назад, даючи чомусь дорогу. Це не схоже було на той порожній простір, що утворювався навколо білоплашників аж до сьогодні. Ні, люди відсахувались від чогось. А цікавість на їхніх обличчях поступалася місцем відразі. Штовхаючись, аби мати змогу позадкувати, вони відвертали обличчя від того, що наближалося. Але хоч як, але знову-знову позирали краєчком ока, доки воно рухалося повз. Люд навколо Ранда теж помітив рух. Увесь натовп, налаштований на одне, побачити дракона, нудився очікуванням. І жваво коментував будь-яку дрібницю. Ранд почув купу припущень. Хтось гадав, що це Айс Седай. Хтось Логейн власною персоною. А дехто висловлював і досить фривольні здогадки, котрі змушували чоловіків реготати, а жінок обурено фиркати. Ряботиння наближалося, петляючи натовпом, пересуваючись ближче до краю проїзної частини вулиці. Здавалося, ніхто не хотів ставати на заваді цьому руху, відсахуючись від його джерела, навіть якщо для цього доводилося поступитися зручнішим місцем для спостереження. Нарешті просто навпроти Ранда натовп роздався, вип'явшись аж на ту частину вулиці, що мала залишатися вільною, потіснивши при цьому пікінерів у червоних плащах. Ті не піддавалися, заштовхуючи народ, Невідведене для нього місце, але їхній ланцюг був прорваний, і на середину вулиці викотилося щось незрозуміле жалюгідна подоба людини, що радше скидалася на купу брудного ганчір'я. Глухий гомін прокотився натовпом. В усіх репліках лунала неприхована огида. Обірванець завмер на тому боці вулиці, його голова, прикрита подертим за від бруду каптуром. Поверталася на всі боки, наче він щось шукав, чи до чогось прислухався. Зненацька чоловік видав безтямний безсловесний крик, викинувши вперед брудну клішню руки. Він тицяв пальцем просто на ранда і негайно пошкандибав через дорогу, наче не поворотка, але настирлива комаха Жебрак. Неймовірно, що цьому типу так пощастило натрапити просто на нього, Ранда. Хто би він не був, друг Морока чи ні, Аранд не збирався з ним зустрічатися. Він відчував на собі погляд жебрака, що лягав йому на шкіру жирними, брудними бризками. А надто він не хотів, аби цей суб'єкт наблизився до нього тут, серед натовпу і без того ладного ось-ось вибухнути. Ті ж голоси, що реготали з брутальних жартів, тепер кляли його, коли він розштовхував натовп, полишаючи вулицю. Ранд мусив поспішати, бо розумів, що щільний натовп, продертися крізь який йому вартувало значних зусиль, сам розступиться перед брудним жебраком. Він звивався вужем і штовхався як навіжений, і коли раптом наче корок з пляшки вилетів на вільне місце, то похитнувся і ледь не впав. Змахнувши руками, щоб відновити рівновагу, хлопець з опалу перейшов на біг. Люди показували на нього одне одному. Він був єдиний, хто рухався в протилежному напрямку, та ще й бігом. Услід йому лунали крики. Плащ розвівався у нього за плечима, виставляючи перед людські очі меч, обгорнутий червоною тканиною. Колерант це усвідомив, побіг ще швидше. Поодинокий прибічник королеви, що біжить вулицею, міг і цього дня надихнути людей з білими розпізнавальними знаками кинутися за ним. Він нісся великими стрибками, ледь торкаючись ногами бурківки. І лише коли вигуки завмерли далеко позаду, він дозволив собі зупинитися, знесилено провалившись до стіни. Ранд не мав жодного уявлення, куди його занесло. Розумів лише, що повинен все ще знаходитися серед місті. Він не міг пригадати, скільки поворотів зробили вулиці. Скільки разів він сам завернув за ріг будинку. Готовий знову кинутися втіки, хлопець поглянув у той бік, звідки прибіг. Вулицею рухалася лише одна постать. Тротуаром неквапливо простувала жінка з плетеним кошиком у руках. Майже все місто зібралося докупи, аби побачити лжа дракона. Не міг він за мною бігти. Я мусив залишити його далеко позаду. Цей же брак і надалі його переслідуватиме. Ранд був у цьому впевнений, хоча й сам собі не міг пояснити чому. Ось, саме в цю хвилину ця примара в лахміттях проштовхується крізь натовп, роззирається. Тож повернутися до головних вулиць означає знову наразитися на небезпеку. Рант навіть подумав було, а чи не повернутися до благословення королеви. Але він розумів, що зараз його єдиний шанс побачити королеву. А мати ще одну нагоду побачити лужа дракона, він би й не хотів. Досить тих лужа драконів. Хлопець не міг позбутися відчуття, що поводиться як боягуз, ховаючись від божевільного жебрака. Хай навіть той і буде другом морока. Хлопець роззирнувся, розмірковуючи, що ж робити. Огіри спроєктували серед місця таким чином, що невисокі будівлі, а подекуди й вільні від будівель ділянки, дозволяли відшукати таку точку, звідки можна було милуватися палацом без жодних перешкод. Ранд подумав, що тут можна відшукати місця, звідки він побачить, як рухатиметься процесія з лжедраконом. Хай навіть йому не пощастить побачити королеву, Логейна він побачить. Сповнений рішучості, він вирушив шукати зручне місце. Упродовж наступної години хлопець натрапив на кілька таких місць, але в кожне з них уже набилося народу як оселеців у, у бочку. І скрізь Рант зустрічав суцільні лави білих кокард та нарукавних пов'язок. Червоного взагалі не було видно. Уявляючи, яке враження може справити його меч на таке зібрання, Рант обережно, але не зволікаючи, забирався геть. З нового міста долинув гул. Кричали люди, дудоніли сурми, тривожно били барабани. Логейн та його охорона вже були в Кеймліні. На шляху до палацу Рант пригнічено блукав порожніми вулицями, усе ще сподіваючись знайти хоч якусь можливість побачити логейна. На очі йому потрапив схил, вільний від будівель, що підіймався над тією вулицею, якою він прямував. Мабуть, навесні цей схил зазвичай зеленів травою, ряснів розмаїттям квітів, але цієї весни він був одноманітно бурим аж до високої стіни, над якою визирали верхівки дерев. З цієї частини вулиці не відкривалися вражаючі панорами. Проте вгорі над дахами будівель Ранд міг бачити шпилі палацу, і вітер розмаював на них прапори з білим левом. Він не міг точно уявити, куди приведеться вулиця, зробивши ще один поворот, але стіна на маківці пагорба Раптом наштовхнула його на несподівану ідею. Барабани та сурми наближалися. Вигуки лунали гучніше. Ранд квапливо видерся схилом у гору. Схил був надто крутий. І, мабуть, ніхто й ніколи ним не підіймався. Але хлопець, заганяючи носаки чобіт у сухий дерен, чіпляючись за голевіття чагарників, просувався вгору і вгору. На останніх футах підйому – він аж задихався, і через відчайдушні зусилля, і через не менш відчайдушне бажання побачити процесію. Стіна, що нависла над ним, була чи не вдвічі вища за нього, а повітря аж гриміло барабанним дробом. Гуло кличем сурм. Поверхня стіни, викладеної з кам'яних шарихатих брил, нагадувала стрімчак, створений самою природою. Будівничі так старанно прилаштували одну брилу до іншої, що стиків було й непомітно. Ранд вдоволено посміхнувся. урвища за піщаними пагорбами вище за цю стіну, а на них навіть перен підіймався. Намацуючи пальцями найменші виступи, шукаючи опору для ніг у найнепомітніших заглибленнях, він уперто ліс у гору, а барабани наче підганяли його. Він не дозволить їм себе випередити. Він має бути на стіні раніше, ніж вони дістануться до палацу. У поквапі хлопець не помічав, як грубе каміння обдирає йому долоні та навіть через штани коліна. І нарешті йому вдалося закинути руки на гребінь та переможно підтягнутися. Хлопець поспішив усістися на вузькій, але пласкій верхівці стіни. Головою він ледь не впирався у гілля високого дерева, але навіть не помічав цього. Під ним купчилися черепичні дахи, але вони не затуляли йому те, що він прагнув побачити. Ранд трохи нахилився вперед, і його очам відкрилися ворота палацу, і вишикувані лави гвардійців, і натовп, що завмер в очікуванні. Люди щось кричали, але вигуки тонули в громі барабанів. В гудінні суре. Ранд знову розплився в посмішці. Я переміг. Щойно він гніздився на своєму сідалі, як за останнього перед воротами палацу-повороту виткнулася голова процесії. Першими виступали у 20 рядів сурмачі, раз у раз протинаючи повітря тріумфальними погуками переможних фанфар. Далі йшли трохкочучі стільки ж барабанників. За ними гарцювали парапороносці з червоними стягами Кеймліна з білим левом, а вслід воїни Кеймліна, верхи рад за радом. Обладунки горять на сонці, списи гордо дивляться в небо, на них трипочуть густо червоні вимпали. З обох флангів маршували по трійні ради пікінерів та лучників. Вони ж ішли незніченними рядами і позаду вершників. І вони продовжували крокувати вулицею, коли вершники вже проминули варту з гвардійців і почали проходити крізь ворота палацу. Останні піхотинці вийшли з-за повороту, і вслід за ними викотилася масивна платформа, запражена 16 кіньми, чотирма четвірками. Посеред Плоского помосту було закріплено велику металеву клітку, а в кожному кутку платформи сиділо по дві жінки які спостерігали за кліткою так пильно, наче ескорту та натовпу взагалі не існувало. Рант не сумнівався, що то були Айс Седай. Біля платформи, оточуючи її Зусі їхало 12 охоронців у плащах, що коливаючись мерехтіли та мінилися. Якщо Айс Седай не звертали на натовп жодної уваги, охоронці пронизували його очима наче поблизу не було жодної варти, крім них. Ранд прикипів очима до чоловіка в клітці і більше не бачив нічого. Процесія була не так близько, аби він міг роздивитися обличчя Логейна, як йому хотілося раніше, але раптом йому здалося, що він і без того, чи не надто близько. Лжедракон виявився високим чоловіком, з темним, довгим волоссям, що хвилями розсипалося йому по плечах. Платформу трясло та розгойдувало, але він стояв непорушно, тримаючись піднятими руками за грати у себе над головою. Одяг на ньому був звичайний – плащ, куртка, штани. Все таке, що можна побачити в будь-якому селищі. Проте як він носив цей одяг? Як тримався? Логейн був королем з ніг до голови. Він стояв так, наче жодної клітки не було і близько. Він стояв прямо з високопіднятою головою, озираючи натовп так, наче всі ці люди прийшли віддати йому свою пашану. Там, куди падав його погляд, люди замовкали, відповідаючи йому поглядами, сповненими благого Коли Логейн переводив погляд далі, вони знову бралися волати з подвоєною люттю наче намагаючись надолужити згаяне під час мовчання. Але біснування це, наче розбивалося об стіну. Чоловік не змінював своєї пози, і мовчання хвилею котилося натовпом разом з повозом. Коли платформа проходила крізь ворота палацу, Логейн обернувся і кинув погляд на людське море. Натовп заволав. Завив. Без слів. У пароксизмі суто звірячих ненависті та жаху. А Логейн відкинув голову назад і розсміявся. І палац поглинув його. За платформою виступало багато інших військ, що брали участь у битві з лжедраконом і перемогли його. Золоті бджоли Іліану, три білі півмісяці Тіра, світанкове сонце Кайрану та інші. Багато, багато інших. Війська, земель та міст із власними стандартами, великі полководці та герої, та ще сурми та ще барабани, аби уславити їхню велич. Після Алогейна ніхто на них і не дивився. Рант ще нахилився уперед, намагаючись останнє побачити клітку і людину в ній. Його перемогли? Хіба ні? Світло. Адже він не був би в цій клятій клітці, якби не зазнав поразки. Втративши рівновагу, хлопець мусив ухопитися за гребінь стіни обома руками, аби всістися безпечніше. Тепер, коли Логейна вже провезли, він відчув, як печуть подрапані долоні й пальці. Але перед очима у нього все ще стояла побачена картина. Клітка та айс седаль. Непереможений Логейн. Хай цього чоловіка посадили у клітку, він залишився непереможним. Ранд здригнувся і потер болючі руки об штани. Чому, Айс Седай, очей з нього не зводили? Запитав він сам себе в голос. Вони не давали йому торкнутися істинного джерела, йолопе. Ранд смикнувся, повертаючись на дівочий голос. І раптом втратив свою ненадійну опору. Він ще встиг зрозуміти, що завалюється назад, летить донизу, і нараз врізався у щось головою. В очах потемніло, темрява закрутилася дзигою, а разом із нею й обличчя Логейна, який не припиняв сміятися.